Egeron eta Aragainera Sorti zan dugu eguraldiarekin eta bueno, gaurkoan e, bueno, web horriko atal berri bat aurkeztu nahi dugu nire honduan Anaiz Michalena botani, e, arantzadi botaniko bueno, saieko kide bada Urteak eh, ari gera elkarrekin lanean, udala tarantzadi, arlo ezberdinetako diru laguntzak izkintzen du udalak, eta kasuan tan botanikan inguruan ba, an anaizek itse ingo du. E, Guraldetikan e, iruvbikoitza.ondarribia.euz barra natura, orda kagu ba, atalberri bat. Orpa, eh, bueno, ba, ditugu zenbait ibilbide, jaizkibel inguruan informazioa, zirkuito batzuen informazioa, zoaitzeguneko informazioa, baduretako ibilbideen ere bai informazio izango dugu, zenbait animalien ezaugarriak argazkiak eta bar asalduko dire, eta joango gera hori elikatzen. Egia da, guen dela urte, o, bueno, urte bat, urte bat bino gutxigo, a, orkestu genuena ondarribia.eus barra azoka, sektorekoa delako, bino kasu ontan gehiago da naturaren inguruan. Eta, bueno, e, ere bai deialdia egin ekainan emeretzian, irtera bat egingo dela, apol, hale, berriro esango dut, ekainaren emeretzian, goizeko behatzitatik, ordubilak arte, setasunak geroan haisek aipatuko ditu, apol asterkariaren inguruan, ibilbide edo txango txiki bat egingo dugu. Deialdia herritar guztiei. Eh, nahi bat dute parte hartu, familiekin ikusteko benetako plan polita dela, baina ere monetan izango da, eta bueno, aukera egongo da gehiago ezagutzeko. Arrazadirekin ari gera lehen haipatu duan bezala, dirula guntza horien inguruan eta zenbait landaren ditzaien inguruan, apola ba, asterkariaren inguruan, gero hor badago beste txori bat ere bai, eta bueno, hori igual zuzia nahiz haipatuko dugu zu. Bale. Eh? Bueno, egonon. Eh, ba hoize kalixak esan du na, e, irtera, bueno, batez ere bi gidari, eh, especialista hautatu ditugu aurten oiretako bat izangoa Josun Arbarte arkeologoa eta bestea jongarin erpetologoa. E, lehenak, bueno, ba e, alamedatikan irtengo garen ez taldean, jaitzu biraino, bueno, ba geldi aldi batzutan, azaluko digu, e, paduren bilakaera historikoa. Eh? Azken finanguk egun ikusten egun paisaia ez da beti bera izan. E, padurek dute lehorte prozesu bat, bueno, ba eukitzeko baratzak eta bar, eta gero, bueno, ba hoxe, ba, e, mil Lenio honen hasieran berrirointzan paduren berreskurapen E, proiektu bat baina baita ere utziaz, bueno, bale hartutako zenbait eremu ba, ba e, bertako herritarrek erabiltzeko beraien baratzak egiteko. Ordu, bueno, ba digu beste ikuspuntu bat. Eta gero, e, iristen garenean jaitsubira, bueno, elkartuko gara erpetologarekin, erpetologa da anfibioetan ikartzen ditun zientzialaria, eta arek eh digu, bueno, ba, nolakoa da, apolasterkaria, mehatzatu da gola, ze habitat berditzen bizitzeko zeintzu diren berea Iskuak, ikusiko ditugu galarekin e, duela urte batzuk egin diren putzu batzuk, eta parte hartu izango dugu putzu hoien ingurua berrezkuratzen. E, zertarako, bueno, ba, azken ziren, apogat lasterkariak eukitzeko beraien, be, be, bizirauteko behar dituen mikrotxokoiek, e, mikrorabitatak. E, eta, bueno, ba, dena ondo bali madi joak, ero, buelta ba, izan ditsateken, pixkat e, lasaiago, eta, mm -hmm. bueno, ba, galerei, e, parte hartzean galerei, ba, erantzuten. Parte, hartziko, e... parte hartzeko... Parti bueno, Plataforma Bajarriko da, Martxan, e? Biben. E, justo haintxe ez takitzen den e, Elbidea, baina, bueno, e, adiraziko dugu. E, eta, bueno, ba... ba o, e, litzateke horra puntatzea, izan ere, bueno, COVID-e asuntuaki, bueno, ba, nahiko mugatua izango dalako, ba, kopurua, e? Parti hartzaien kopurua. E, eta, bueno, ba... Ba hoxe, iaizkuntza izango leitzateke Euskera eta Gaztelania txandakatuz, Eh, eta ta hoize, bueno, va ba, esanduna, eh, huevo rico informazioa e, beti hoxe, e, asmoa da, bueno, hain martxan jarri da, baina olakoekin, no, zekin eta bar, elikatzen joatea. Ba? E, irtera bat egiten dala, ba, e, web horri elikatu. Atea du, ateatzen dula inguru menzaiak, ba, produktu bat, o, umentzako liburuzka bat, edo elduentzako mm -hmm. edo nalakoa, ba, oi ere ateratzea. Osa, azken finen pixka izatea dinamikoa eta, bueno, ba jendeak konturatuta daie din, herritarrak konturatuta daie din, ba direla, ba udala dabilea mm. martxan eta konturatu bueno, konturatuta da dagoela, ba ditula ingurune osnaturale politiak e, eta bueno, ba, ba, egiten ditula, eh, aktiboki mm -hmm. ekintzak sustatzen ditula. Hoiek ba besteko. Mm -hmm. eta, mm -hmm. eta ez dakit, eh ba ere, bai, hori da e, 2011ean e, hasi e, gina batez ere, eh martxa hortan. E, urbildu ginen, udaletxera, eta, bueno, ba, oartu ginen, ba, ba, zeudela diru laguntza batzuk oso ondo egokitzen zirenak e, ondarribiako engurunea naturaletara. Izan ere, ondarribiak baditxu, bai, jaitzubia jaitzu eta jaizki belbiak dira natura bimila sareko eremuak. Mm -hmm. Eh, horrek esan nahi du, bueno, ba, Europa Europa batasunan babestua daudela eta gainera, eh bueno, ba, ba funtsa batzuk, diru laguntza batzuk, ba, azken finean e, aurrera eramateko eta kontserbatzeko babetan dauden habitatak eta espeziak. Eta bueno, ba esan zutengako, ah, ba ben gaurrera eta ordon ba bueno, ba 2011etik an batez ere hasieran zentratu ginen jaizkibelen Bueno, ba ginen jaizkibelen dagoen Claudio Mariskus ese ez, espeziaren ez ezegune batean oso berizia delako, eta gero bueno, ba jun ginen pizkata zabaltzen, ez? Gure esparrua gero pasaginen Martitxarrekara, txurtxipi, arri arriestuetako putzua ere pixkate egokitu genuen eta bat, eta gero naizbeka ere saltu egin izan dugu ba jaitzubira. E, Baputzuak eraikiaz, esanakoa, baita ere landain baditzaien erauzketak sustatus, e, txangoak e, ginez, eta bar. Eta aurten, ba, hoxe, e, horra ditu gara, arantzai zintzi elkartetikan, e, ba, piskate esan dizu putzu hoiek e, hoien inguruan dagoen belarra, mozten, izan ere apolasterkariak behar ditu, e, belar oso bahuak, putzuak, baina inguruetan, Oso ba belarbajua ez du ez du beharrola sastrakadirik eta bar inguruan. Eh, horregatikan ere itxangoan prestatu dugu eh, eh parte hartzea pentsatugu egokia zala batez ere eh bueno, paradoxis da baina bueno, eh egoteak eh nolabait ikusten da favoratzen diola eh Apolasterkariari Eh, gehiago, ba sobat egoteak baina. Orduan, ba, bi gauztak ez usta, bueno, ba, esusta, eh, bueno eh, eh, aurrera era matemaia, baina modu koordinatuan eta pixkate zen bai parametro respetatuz, ba, bueno, a, bai erritarrak eta bai erpetologoak oso pozik egon daitezke. Eusen, eh? uh da. -huh. Primera uh -huh.